الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووحبنا له إسحاق وياقوب كلاً حدينا ونوهاً حدينا من قبل ومن زريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزل محسنين سورة عن که مسلا دا توحید و رد شرک تفصیلی بیانی دا دا صورت دوئیسیو اولیس شروع دا پده که داو دا توحید پا غیبانده اقلی دلائل او رد شرک اعتقادیو تقریبا پا داو دا توحید و اللس اقلی دلائل او یو نقلی دلیل تفصیلی د ابراهیم علی السلام څخه دا مسره د توحید ابراهیم علی السلام هم بیان کړو قوم سره مقابلی کړل او اخیری کی د توحید د قدیمه متعلق یو اصل بیان کړو الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بزلمن اولئک لهم الامن وهم مقتدون بیاي د دې آیت نمبر چورسی 84 دلیل نقلي اجمالي د انبياله مسالم نه بارد د شرک او په مسله توحید چې دا مسله ټول انبيو بیان کړی دا د انبياله مسالم اجمالاً تذکرہ کوي چې کوم انبيو د الله د وحدانیت دا مسله قوم ته پیش کړل او وهبنا علی اسحاق او ورکړو مونږه ابراہیم علی السلام د اسحاق زو او یاقوب او یاقوب علی السلام نو سه دام والا بیا مرګري ورکړ زکا په مسلله توحید باندې مقابله وشوي کله وطن پریخه خاندان رشتہداران تی جدا شي الله وی ماورلا د اسحاق او یاقوب علی السلام اونته تابیدار مرغری او بچیو نو سی ورک مطلب دا چې بیان کا د الله په دین غیرت او کرونکو خلق دی پری دی الله دی مرغری پیدا ايت کُلنا حداینا د ټولو تا مونږه توفیق ورکړو د الله د دین او د توحید دا بیان وان وهن حداینا او نوح عليه السلام له مونږه توفیق ورکړو من قبل مخکنا د دې مسلې دا, دا بیان ومن زوریتی آو دا اولاد دا یا نوح علیہ السلام نا داود داود علیہ السلام او سلیمان, سلیمان علیہ السلام و آیوب آیوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام و قضا علیکم دا رنگ نزل محسینین من بدلور کو نیکانو تا چدا سی الله اللہ غیرتو کی نالے بید دنیا کیم تذکر جمدے و سادین و ذکریع و ذکریح علی السلام و یعییی ہے علی السلام و ایسا عیسی علی السلام و ایلییس و ایلییس علیہ السلام, السلام،, السلام،, السلام، کلون دا توھل میں السالحین د کاملون این کانون او و اسمائیل و اسمائیل علی السلام والی اصحا عیسیٰ علی السلام دا دا بنیس الی لبیغمبر دے و نوسی و یونس و یونس علی صلام والوطن و لوتر اصال kept喝 کل ندا توھل فضلنا من گرکڑیو علی العالمین مخلوقاتو پ نبوت مرکڑو و منابایه هم او بازی دا پلارانو دا دوینه و زوریاته هم او بازی دا زامنو دا دوینه و اخوانه هم او بازی دا رونو دا دوینه و اشتباینا هم ورکڑیو دا نبوت دا پارا و حدائنا هم او توفیقم ورکڑو الى سرات مستقیم دا نیغلاری دا دی توفیقو تا مورک چه دا اللہ دا دین مسئله بیاند توحید و رسی خلکو تا دنبی علی د دې خاص کار د دینه نمونه او هغه نشته دا نور اندي د دې نمونه هغه تو کې دا, دا, دا مقصدو چې اصل کې د دې انبياله مسالم ذکر کول د پدی وجہ چې انبياله مسالم کې سلور اصول دي اصول سلور دي ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام او نو حج د بنیادی ام بیاي د دینه نور خوارشی نو سلوری د اصولونه ذکر کړم بیا دو په کې بچیان دي سليمان عليه السلام او داؤد عليه السلام نو دوي دو دا مصايب والا نه ذکر کړ چې د دین بلار کې مصیبت ته راغلې ایوب او یوسف عليه السلام دواغان بیا دي چې معجزات لري غټ غط غټو هارون او موسی السلام صلو غديچا عبادت کې مشهور یو یحیی علی سلام عیسی علی سلام ایلیاس علی سلام او زکریا علی سلام او صلوور پکې غري چې داوی دین شهرت نه دی مونډله دین مشهور شوینا دی ما اسماعیل علی سلام یسع علی سلام یونس علی سلام اولود یوسف علی سلام او لوط علی سلام یونس او لوط دا چې دی اته با ډېر کم او ديني شوه رات نه مونږ لري په دې دیوارې د دې امبياره مسالم تذکره یو واجبہ کې دا لرس ذالک فضل الله نو د هدایت د الله دی یه حریبی چې لار خی الله پدې سره توفیق ورکې الله پدې سره مې شا چل رچو واړی مې نه بادي د خپل بندگانو نه ولو اشركو د امبیاو تذکره او شو دا غنو دې امبیا له مسالم د الله دین توحید بیان کړو الله او الله دی د بیان توفیق ورکړي خو توحیدی بیان کڑے رد دا شرکی کڑے دی خدا شرک دون خطرناک جرم دے که بلفرز بلفرز د انبیام شرک کڑے وی نو اللہوی عمل بمی ولا برباد کڑے وو شرک دوه بدترین جرم دے ولو اشرا کو کچر شرک کڑے وی لاؤ پا ممتنیاتو داخلی گی فرزن بلفرز ولو بلفرز که چرې ديان بیام شرک کړي وینول هغه به تانهم برباده وي ود د دوی ماکانو یا عملونه راڅخه دوی کول الله به په شرک عمل بربادت کړي شرک بدترین جرم دی اشاره دی ته څرګر کله پیغمبر په شرک قابلیت معافي نشي کوي نو بل بلاسو کې چې شرک دی کوي دوی دی معافي او جنت ته دی لاړ شي د دلته د انبیاء یادای ګن انبیاء او سوره زمر ګورای پین سټایا حالته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب کړي پیغمبر بل فرض په تم شرکو کې نو عمل به بربادت نبی علیہ السلام چرم شرک نه کوي خدا الله پاک اوري چې پیغمبر په شرک قابلیت معافي نشي کوي نو بل وسو کې چې هغه به معافي نو نبی علیہ السلام د عمر کې وی آیت نمبر 65 ولقد ووحی الیک واللذین من قبلک تاتم وحید ومخنوتم وحیوا لئن اشرت لیه واتن عملک فالشرک دوکو نبرباد بشیستا عمل وتکونه من الخاسرین د تاوانیانو نه بشی پیغمبرنا د شرک تصور نشی کېره خدا الله پاک آوری چه جرم لے جرم دی قابل مافین دے نغی مطلب دے نو دلتا ما انبیاء علیہ السلام تذکره نبا دیوی اولائک اللزین دا خلق دے دا انبیاء چه دادا چا تذکرم مخیوش و دا انبیاء علیہ السلام دا دا انبیاء اولائک اللزین دا خلق دے آتینا والکتابا چورکڑ وردمون کتاب والحکمہ او پویا والنبوت و نبی نبوتو کتاب و یا په کتاب او نبوته مر کړو نو فین یکفر بها که انکارو کی په دې مساله باندې نبی علیہ السلام له تسنیدا فین یکفر بها که انکارو کی په دې د توحید بها د آیات توحید چې کوم بیان شي په دې باندې حواله د مکی والا دا خلک فقد یقینا وکلنا الله یما تیار کڑی دی بیها دی مسئلی دا پار قوم انداسی و قوم لیسو چایی و بیانی بیها پا دی بانده بی کافیری نا منکر دا سی خلق میں تیار کڑی دي چاگی اوزر اومنی نو بیاو تے پشاکی نه نا مراد دینا صحابه کرم چې چی پیغمبرت کم مشنو دین پیشکے چکم دا طولو هم بیا نو دی لما دا سی خلق تیار دي دی کمکی بالا انکارو کیو دی کی دینمندی د ځدیان د سې یو جماعت میں تیار کړې ده چې ولې او مانا ناو ويا په شاکیګینا قومان صحابه انصار د مدینه یا عام صحابه لیسو به هه کافرین چې نبا یوې بیا په دیوانه انکار کوونکی ان په شاکی هی بنا صحابه دغه خلق دا سره کرام بیان او د قران گواہی چې صحابه کرام واپس د دین نشادگی دون کی مرتد کیتون کی دون ندی نو د خامینی نجس خبره غلطه شوه چاغه وی یوشیګان وی چه نوذ بالله نوذ بالله د نبی علیہ السلام وفات نابات سیوا د پینزون انور ټول مرتد چی یو استاپلار و مرتدی تبع قران وی لیسو بهاب کافری چه او زل اللادین منی پشا بنزی و الائک الذین الله وی دا خلق دے دا, دا صحابہ چکم د الله کم الله دا پیغمبر د دین د پاره تیار کړی ولایک الذین دا خلق دے حد الله چې ہدایت وتعال الله کړې توفیق ول الله نو نور دنیا خلکو فدی خدا او مخته ده دی په ہدایت پر سي اقتدا کې روان شه دی پس سي روان شه دی په سي روان شه فدی خدا هم د په ہدایت پر سي اقتدی روان شه او کا یا نبی علیہ السلام دا وی. دا مرکیان بیا یادای چې د دین بیا په نخ شه قدم ځه دا سي توحید بیان او یاداساوه کرام چې مخکي تذکر او کړه قوم لیسو بهه به کافری نو لایک الزینا د صحابه خلق ده حد الله چې الله ول توفیق او هدایت ورکړي ده مف به خدا مخته مقتدی د دې په هدایت پر روان شه دا د هدایت ستوري دي دې په اقتدا کوا نو صحابه په سي دیو جن شاعر وای کنا وی واصحابهم لی اور حجت و ہدایت و مذهبهم لی روزتون و ربیعو د پیغمبر صحابه زما ده پر دلیل او ہدایت ته واصحابهم لی حجت و ہدایت و مذهبهم لی روزتون و ربیعو او د دوی مذهب او د دوی دتلو لار زما ده پار باغ او باڑی ده باغ ده از سمون ازا خود دستان قول غیره هم و این حد سونی عنهم فسمیعو کوی دنور چه خبر را تکه نیورم خود صحابه کرام و خبر را کوا نزاغی تا وگی خستون که زکفه بهودا هم اقتره دی پس اختیداد ده ده اگر چه کلام ده پکه چه اصحابی کل نجوم دې کلام دی چې زمما صحابه د استورو بشانی په بیا یې مه نو اگر چې په دې روایت کې کلام دی خمانه سیده دا قران د دې آیات په تای سره مانن سید او لایک الزین ذاخلق حد الله الله او ته ہدایت کړې ده فبه خداه موقتدی د دې په ہدایت پر روان شال قل لا اسالكم عليه هجر نو غالم تاسو نه د دې په بیان باندې س اجر مزدوري انه هو نه د دا بیان الا ذکر للعالمین مگر نسیت دې د پاره د ټولو مخلوقاتو مطلب دا چې الله توحید چې بیانونه نوغه صرف او صرف د الله د رضا لپاره مقصد سي دنیوي لالچ په کې و قدر الله سرزجر منکرین او د توحید دا او وی لازم اړور کوي کمه خلق توحید نه او شرک کوي و یا ما قدر الله حق قدره دوی تعظیمونکه قدرونه خدا حق قدري څنګه چې حق ده دا قدر او دا تعظیم ده الله خاص کر از قالو کله چې دی وې ما انزل الله نادر علی گله الله علی بشرین بهس بشر, بشر ما من شین اس مسله داسې مطلق انکار وکاو چې الله په اس بشر اس مثلا نظر علیګل نبی علی السلام د استادان مسری تاسو چې چې الله په اس بشر اس مثلا نظر علیګل نو دا په موسی علی السلام د کتاب چار علیګل او خو تاسو منې کړه ورته من انزلل کتاب الذی چار علیګل او کتاب الذی غجا بی موسی چره وره وغه موسی علی السلام راتل السلام نورن نارانا ود خپل زماني واه خدن هدايت للناس ذ خلکو دا, دا پار خلکو مراد بني اسرائيل او تاسود الله کتاب سره څوکړل تجالو نو تاسو دا الله دا, دا, دا کتاب قراتي سا ټوټي ټوټي سياره سياره تبتب دونها خارکوي دي دلارا يعني بازي مسالې د تورات تب تبدونها خارکوي تاسو بازي دا الله د دې کتاب و ته خون کثیرو پټاو ډیر لره دا الله کتاب ډیر پټو لږه اختيار وکاو د خپل مطلب دا پاره به چې کوم مساله بګیو به اختيار وکړه نو ربه پټول جواب رستو راځي قل من انزل نه جواب رستو دی قومان کې پدی باندې رد تورات چارالي ګلله به موسی عليه السلام هغه تورات وای شي تاسو سپاری سپاری کړي دي ټوټه ټوټه کړي سله ګوند تخकारा کواعد خپل مطلب د پاره او ډیر پټا وای خپل مطلب غرض د پاره به وی تورات کیدی تورات کی, دی تو کی دی. <تصفح> او جکم باخه کا مساله او خصوصا د الله د توحدانیت او د پیغمبر د حقانیت ناغه پټکړې و خو یو قواحت الله بیان کوي جدولونه قراتیس تاسو د الله کتابنا ټوټې ټوټې جوړې کړې ټوټې نمراد ده چه سه قابل عمل او سه ناقابل عمل و سب عمل کوئی دا سه دي دا دا عمل دا پارنی دی لکو مسلمانان چی کئی منز او دست تی منی منز او دست تی قرآن کی راغی دی خیرات تی زکاة تی خود قرآن چی کم عقیده ده دا, دا قرآن کم شریعت تی کم قانون دی نو آغا نمانیو ندی تا تیار نیو سه او سه بل تفسیر قرطبی وي و ی یو خبر معلومه اشبال تجلون و قراتیس دید الله کتاب ټوټه ټوټه کړه او سیپاری سیباره و ای او ی دین الله کتاب سیپاره کړه ځان ځان لا نو علماوی هاذا ذم لنهم دادی دا زم نه د یهودو ولذالک کرے حل علماو کتاب القرانه اجزاءن د دې وجه نو علماو ته مقروه وی دي چې دا قران سپاری سپاره او اجزا زا جوړل سي نه دي قران نه سپاری سپاره نه جوړاي ظاهراندا آیات ته دلالت کوي تجلون او قراتیز قران وبزایو ما بین دفت په دې یو جیلکی اه البته صرف اول سپاره د ودرې د ما شومان او د پارا چې قران ټول راغستې نه شي یا بدبی کیږي نو ټیک ده خټونی سی باری سی باری کول د دې څه ضرورت مدا ختميان وزان لپاره کړی کنه ختمه تاسو نشي الکه سی باری کې ولی ټول قران را ناوي تجلونو قراتيس قرطبي وی زکه ولی ذالکا کرے هل علماو كتاب القرانه اجزا قران سی باری سی باری کول ټول دا علماء مکروه ګڼلي قران په ټول ابتداءن ما شمانو د پاره دا یې جواز ته یو سی پاره سو نو لکتا زغه ما شماني نه ک شهنان له سی پاره کړی فزل کی دی بیا اړ یو سړی ترخ کې قران ورل ګراندی نو سی پاره یې کړی چې په اساني وروږه نخپل مقصد د پاره وا علمتم ما علم تعلم انتم علا باکم وا علمتم تاسو ته خوذلی پتورات کې ما غسه لم تالمو انتم چې مخکې پېنوي پوي تاسو والا باو کومون تاسو بلار نیک الله در باندې اسانو کو وې کړې نو تاسو څوک د الله کتاب سپټک څخه سرکار او سم سی باري سی باري کو دا قل الله دا جواب د غمخ کې قل من انزل کتاب الذي خبر شرو سرتوا سوا قالوا ما انزل الله على بشر من شيء د نبی السلام مقابله کې دی دا مسلې نه منو نا جوڑا دا د ځان نه جوړ دا ځکه الله هیڅ بشر باندې هیڅ مسله نه را لګري الله وی خدای تورات څر علیګل او هغه ته سمنه نو کدی جوابونه کیته وته وایا قل الله الله تورات الله را لګل او کنه نو کمه الله چې تورات را لګل نه دغه الله او محمد رسول الله سلام قران او دا مسالم را لګلنه ثم زرهم بیا پرې د دې فی خوزهم پخپلو باطلو کې پخپلو مشغولتیو کې یلعبونا لو بیاوا بس کوونکی دی پاک ټول لوګو کې وابه سو کې اختری ان دا الله کتاب هغه پاتې ده الله توحید ترغیب اوس قران دا راشه قرانو مانے منکرین و غنته به قدرې ما کوي ته خوې نمنو الله نه ډیر عالی غري الله و ایمار عالی غلې دې برکت کتاب دې <تصح> <تصح> <تصح> وحازا کتابن دا کتاب چده انزلنا و مورا لگلے دا مبارکون دا خیر نڈک کتاب مصدق اللذی تزدیک کون کرده دا اغا کتابونو بای نیاده چه دا دا نوڑاندی دی د تورا تینجیل تزدیکم کئی او صلا اللہ را لگلے ختمونو لا سی باری سی باری بکر و اینا مقصد موپی جنا ولی تونزیر امال قرآن دید پارا چه تو اویر امال قرآن مکی والا ومن آغا سوکحاو لها حا چه گیر چه پیر دا مکی ندی یعنی طول دنیا دا قرآن د دید طول دنیا دید پار اللہ را لیر چه خلق کو یا رولی شی بیان شي. <coughs> <coughs> والذین آمنوا کثا یؤمنون بالاخره چی مان لری باخره یؤمنون به یقین والذین کثا یؤمنون بالاخره چی مان با او یقین کیپ قرآن چی اخرت منی قرآن بمانی و هم دی علی صلاتهم بقبلون ذن و حافظون ما حافظتو امیشوالیو حفاظت کون کی ذخلون ذن <خصف> منی د منس بابنده. مدار سړې قران مانی بیا او دا چې مانی اصل کې د آخرت منکري وا من ظلم زجر منکرین سوګ د غړ ظالم مې مندا اچانا افتراء علی الله کذیبا چې تړیبال لا دروغ الله دروغ شرک نسبت کول او قال یا وی وی ایلیه یا وہی شره دمت ولم او ایلیه شئون او وهنی شویدت د پیغمبر مقابله کې به وې چتوي چمتو وه کی زمړ موږ ته مو هي شوې بس دا به درو الله وی وه دنا شوې ده چې تاسو مقابله ده دا وای او خو بدغه نیت وې او د ارستو بې ایمانه پیدا شو کنه او زم پیغمبره لک مسالمتل کذاب بې ایمان دایمن دایما مې چ بیا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه دور کې وسره jihad شو مرداش موسیلامه دارن بل د نبی علیہ السلام په دور کې وو اسود انسی دا دعوا کړي یو پکې وخزا وا اې د نبوت دا کړي وا دقد د قادیان دجال اوله محمد قادیان دجال ملعون اغم داوا وکړ ز پیغمبري ملاوي او قالوا هو هی ولم یوه الیه شئون وحی راته تشوی دخو وحی و تشوی درو وحی اسی غول خور ده لکا قادیان بیمان ده محیزه پیغمبریم کتاب لیکلی حقیقت الوحی ما تا وحی کی دا, وی دا کتاب ما بانی نازل شوی او پاگه کې خرافات لیکلی ده درو خبرې خبری په یو خضا مینو دلا پا خضا مینو پیغمبر پا خضا مینی گی پا خضا بانی مینو ویلیو اپلار والا نو ارکولا نوئی لو بس د دین کما سر اسمانونو کی تڑلې شوې ده غا حدیث ته اشاره که کنا چې نبی علیہ السلام وکړي اسمانونو لیکلې شوې دا بزمای دل په د ارمان مردار شو خزونش با دا چې و وحیدا پره کی کینا او د فرشتی سونو منه ستا فرشتي سونو منه چې وی ټی چی ټی چی دې چی ټی د نومي نوهی قال اوهی الیا وی شوید ما تولوی اوهی لئی شعون او وی نی شوید ومن او داغن وقت ظالم سو کی قال چه وی سعونزلو زرد چه زبم نازل کم مثل انزل اللہ پشاند آغا چه اللہ نازل کړی ده نازلو نا مراد بیانول دی سعونزلو زرد چه زبم اویم جوڑ بکم مثل ما پشاند آغا انزل اللہ چه اللہ نازل کڑی ده منکرینو باویی مړداسه قران خو مونږم جوړولې شو تاسو مونږم جوړو ولاو ترا تخفیف دا چې وای ما ته وਹੀ شوي دا دروغ وای او وای کتاب خو زم جوړولې شم او دا کتاب خو زموې لشم هو څنګه وکړ دا چې درسونه خو مونږم مړکولې شو وای دا وسګران کار نه نه مونږه مرګره ډېر مخکي درس راته مولا و چرته ځای نه چې مخکي دی इलाقي مولا دې او ته درس لازم دوره شورو وره اویخه مړا شي ځان وزګاریه ځان ستړی کاوه تفسیرونه تب اشتبص راواله ګوره کن ماستا ما غپلارم په تفسیر نه پوي وماته پته ده چا مولا پیس نه پوي نو دا چی اونځل ما مسلما انظر الله دا سی به زمو ويم دا سی وی مولا مړای شي خدایش ته کلمزي خبري ولو ترا نو تخويق ارمان ده چه تووی نیزه ظالمونه چه ده ظالمان و فی غمارات الموت پاغه سختو ده مرک کی ده ده قرآن دشمن مخالف ده ده مرک حالت گورن ده قرآن په دس ده مرک په سختو کی بی والملائکتو فرشتو فرشتو, فرشتو بباسی تو یه دیهم روگدون کی دوی تخبل لسونا فرشتو بلاس روگدی وخی به اتکی به وطبوی آخری جوانفزا کم رو با سید اخپل روحنم روح بتینوزی سخت بی په تکلیف بی او با تویل کی علی او تو زون تاسول بدل در کڑی کی عذاب روحنی دا عذاب دا زلت بی دی وجه کندوم تقولون چې تاسو علی الله پالا بان غیر الحق دروغ و کندوم وی تاسو ان آیاتی الله اللہ دا آیاتون تستکبیرون زانو چدگنون کی دلتا علی او من تو زون عذاب روحن تاصل عذاب د زلت درکڑی کیگی نه نورز نه نورز دا کله یادهی د مرک پا وقت که کن نه دا مرک پا وقت که عذاب علیم کم نه که امد خلا نده را گره ویه دا اشاره دا عذاب قبر تا چه عذاب قبرشتا دا دا عذاب قبر شعره دا, دا سی عطل سایاتون و قرآن کی دی چه عذاب برزخ او عذاب قبرشتا ره دا قرآن دا عطل سایاتون نمال میهی خوا بل کتاب البصیر کې نکلي دا خدای بدعتیان به یمانه دروغ افتراکهږي بیا ځابې قبر نه مې بچی تاسو کوې قبر نه وي اول قراتوې ځابې قبر وایسته او دین ته دا تاسو کو چې ځابې قبر چې ته که کنه او زه ما استا په خیال زی نه منم تا تاسو چرته په قران کې یو آیات معلوم دی چې ځابې قبر ته ثابت کی موخله اتل وسيات النس ثابت او زه نه منم او ته مانی نو دا مې شاردا ځابې قبر تا. الیوم تزون عذاب لو دمر په وخت کې وته وې ناځابي هون دمر په وخت کې دغه عذاب برزخی او قبر ده وکنتم ویت اسوانيات اید الله یا تون تستكبرون زانو چت ګنون کی ولا قد جیتو منافرادا الله به تبيه وي ولا قد یقننجیتونا راغلی تاسو مونته فرادا زالو یاکیه وذی ما خلقناكم اول مره لکه سنگم چپکړه کډې وې وال زل دنیا ته چراتلې یک کی आवाजې نو چې دنیا نزدې ومه आवाज نه در سره مالشتنه دولت نه خزبچی نا غ شفاعه او نه شفارسیان وترکتم او وتبو وی دیشي پرې خو دل تاسو ما غ سخولناکم چې موږ دنیا کې در کډېو مال دولت ورا ظهوركم غم شات پرې خو دل دنیا کې ادنه پاتې شې و ما نراو مونږ نینو ما کوم تاسو سره شفاعت کوم لذينا شفاعت سيان تاسو واغه زعم تم چې تاسو به ګمانو چې انا به شيکې دوی فيه کوم تاسو کې یعنی تاسو په نصب معلومو کې شرکا شریکانو د برخي خاوندانو رد په مشرکانو چې تاسو خو دنیا کې دا خیالو دا مقي دوا چې دوی مونږ سره په مال اولاد وغيرها کې شریکان دي شو او سروسنیشته ولقد لقد تقطع بینکم تصنص ختم شو استاد سمنس کې هغه جوړ او تعلق تقطع بینکم بین جوړ تعلق ته وی ول بینکم یقینا ټوټه شو ختم شو استاد سمنس کې هغه تعلق او جوړ دا عابد کې دو مابوت کې دو دو او د معبودیت او دا ذا عادیت او اورخ شاستا سنا ما سکندم تا زمون جتا صبح گمانو ازو شو اورخ شاستا سنا نشی کولیس نہ مدد کی نہ حاجت پورا کولی شي نستاصلو سفارش کولی شي بیا دلائل عقلی شروع کای فمساله توحید بولص بیان شیو ندا تلسم دلیل عقلی ان الله خالق الحبه والنوا بشکه الله چونکه د دانه او د زدی د دانه او زده اوچوائی تیغ پک رو باسی ویو خرج الحی رو تازه من المیه د ده اوچنا ده اوچ دانه او تازه تیغ رو باسی ومخرج المیه تی او رئیسون که ده اللہ اوچ دانه لرا من الحی ده شین بوٹینا بوٹی شینی ومیوچه پکی کلوچی اغوچه شی غستو کو ریکن بادام وغیره ازالکو اللہو دا صفتنو علی اللہ دے نفاننا توفکون کم طرف تتاسو عڑو لشے بلدلی نور لسم فالقو لصباح فالقو لصباح فالقو لصباح شلون کے دسابا دے دا اغمجاز مرسل دے اصل دا سر دے فالقو لصباح اے فالقو فالقو ظلمتن فلصباح معاجزم اور صلب بدری ٹھروڑے شلون کے د تیاری دے پوخ د سبا کی د سبا پوخ کے کی د شپه تیارو غشلی اور اس پر کی روخیچ وجال اللیل سکنا او غرزولی د شپه د حرام والشمس اور وان کله انور والقمری صومہ خزبانا د پار د حساب کتاب نو ذالک تقدیر العزیز الللیم د اندازہ د زوره ورو باه پویزاتا شلم دلی وہ ول لځې جاله لکوون نهجووم الله غذا جګرزوری سا دپاره ستي د تخته دوبه چېلار رووم پهې سررفدي زورمات البارې والباره پهتیرو د اوچو درریاب کې پورو لارې معلووي د سحراگانو د ځګلو سفرې هم پوررو کې ځکه چې په سیاه او زنګل اولارنی نو پخوا زمانه کې هم اوسم چکم خلق سہراغان وغیرہ کے سفر اکی نو پا سطور اکی سطور بانی سنگی مثلا پا سطور اکی دا ہر سطور اخپل جانب دے لکا قدو شمالی دا قبلد پا دے طرف نو دے گھڑتا شمال طرف ته سطور اکی چرتا ما خام ٹائم کی ہو رہا ہے دا سی غٹ چمکی دون کے شمالی ہوئی نو په سفر کې چې به یو سړی مغرب ترپ ته استل نو قد قطب شماري ته ویدہ خېوګټ کړه مخامخ با مغرب وو سم بری معنی کې یاده دې ترپ نه نور مشرق وغیره شمال جنوب معلومی ری شي داران په دریاب کې قسم سونب بحری جاهزونه ګرځي نو په سمندر کې خولاري نشتا نو دا د استورو په حساب رواني دا ستورو په اندازہ قد یقینا فصلنا الايات واضح کړی دي مونږه دلایل لپاره قوم دا قوم لپاره یاله مونږه چی پویږي یا وشتم دلیل عقلی والذی الله عزته انشاکم من نفس واحدہ چی پیدا کړی دی یو نفس نا آدم علی السلام فمستقرن نو به مقرر کړی دی استاو ز لپاره زیدو درې دو دا پات کې دی او مستودا او زیده امانت خوستو مستقر دنیا مستودع قبر قد اقینا فصل لائیات منگ بیانو ویاتونا لقوم دا قون دا پار یفقون چه پویا لری فقاحت بگی دو دلیل و هو اللذی اللہ غزا تینزل من السماع چې ورائی دا برنا مانو با فاخرجنا بیر و بس نبات اکل گیا او بوٹے هر قسم کله شعر قسم فاخرن روبا زم من هو د دې نباتنا حاضرن شین کے او نخرج روبا من هو د دې شین کینا حبن دانا متراکیبا لان دلاندی یا یوبل پس پئوس پئوبل ور سرا دانی دا جوارو غنمو د دا دانی ومن النخل او دا کجورونا منطلعیها داغی دا, دا کسورونا طلا وگی, وگی دا وگی ومن النخل دا کجورونا منطلعیها داغی دا, دا وگینا قنوانون غنچی دانی دانیتون نرم نرم دا کجوری یو غٹ وگی پاڑ دا سی غٹ وگی او بیا د ارینہ داسی یو یو ډه کتری ای پوري دانی این ختی نو طلع طغټ او غیره خنوان پکې هغه غنچی دي جداسي تیلی دی هغه پس لاسه تدانی ختی او جنات او باغونه مینا نابې ننګور او زیتون او زیتون, زیتون زیتون خونا ورومان او انار مشتبهن چې یو شاندی په پا پاڼو کې وغيره متشابه او ندی یوشان شان خواناو میوه که پانی یوشین دی خو خواناو میوه جدا جدا اونزو او گورا اونزو رو گورا الاسماری ہی دا دی میوه تا دید میوه تا او گورا ازا اسمار کلا چی میوه نی سویا نگه او بیادا میوه پخکی این نبیشک فیزا لکن بده کل آیات ان دلائی لیل قومی دا قوم دا پاریومینون چی ایمان لری و جالول اللہ شرکال جن دا دلائی اوزبیا زجر منکر مشرقین بالجن والملائق آخل کلا چیز اللہ سر فرشتے او جنات شریکان کڑی دی بایی باندرد کئی وجالول اللہ او گرزولی دی اللہ لرہ شرکائی صدار برخدار الجننا پیریان پیریان اللہ سر شرک کڑی دی پریان جننات عالم الغیب گنی اختیار منی گنی مشرقین کول اسم کئی وسیم غنیکا دا, دا عوام و اقلی ځنانو چې پیریان بغيبو باندې پوي عوام کې دی او د پیریانو اختیار دی ایسه اختیار هیڅ نشه نه بغيبو پوي دوی له مرغب غنی او عوام کې مشورته ما شمانو چې لوبه کوي کنه او سشه تروکشي نه سوی پیریانو ما ماغانوي مونږ لا خپل را کوي خپل والے دی چې دوی پاله مل غیب ده, ده, ده, ده, ده, ده. او دوی چې دې پوي ده وختيار لري هیڅ اختیار نه لري وجالول لله شركالجين او چې تا ته که کنه پرې ده سر چرته دا بدل وروړم دا بدل وروړم دا غلا کوي غلی دي غلاګا نه کوي خپل وزريش نشه و پرې بدل وروړي وجالول لله او ګرزي دي الله لارا ګرزولي دي الله لارا شركالجين شریکان الجن په پیريانو کې ټول ور یو شنه دي خپګشته ښه سینو را تدانور غسنی شخو و جعلو لیللہ شرکال جن آو گرزی دوی گرزولی دوی اللہ لرا شرکال جن شریکان دا جناتو نا دا جناتو نا اللہ لشریکان گرزولی دی علم الغیو گنی متصریف اختیار من گنی زمون دی درس کې می دی دوری ابتدا که میور آغلی نو جوان دے علک دے س خبری اتره و سرزماشی وی نو دا خبریم بیا اکڑا س خبری وی نوې چګوره داخله کوئی پیريان پغېبوي کوئی ما ته د پلان کې خبره پتا نه دا غو ما توس پتاول لګي نو هیڅ پره وای چې مونږه لږ غیب نیو واخلقهم او خالل له چې پیدا کړی دی الله دوی دا پیريان خلق وې ما پیدا دی نو چې ما پیدا کړل واستاس ما سره شې نه کوي وخرقولو بنينا وبنات او دوی جوړ کړی دی الله له رضامنه لونه انبیاء بزرگانې الله لځمن کړی دي لکه یعیا نو چوي عیسی السلام ابن الله دی بنا فرشتي به یادول د الله ډونه دي وی بغیر لم به دلیل دا خبرې کوي الله پاک دی سبحان پاک دی الله د زامنو شریکانو برخدارانو نا وتعالو چدېما د حسنې سیګونه چې دی الله ل بیانای بدی وسماوات د الله نائب نازولی زکه نشتا پاک دی چې ناشنا پیدا کونکي د اسمانونو نظم کو دي او ان یکون لو ولد څنګه وید الله نائب ولد ولم تکون لو صاحب او نشتا الله لرا صاحبم خزم وخلق کل شی پیدا کړي د الله لري او هر یو شی او به کل, کل شی عليم الله پارشي باندې پوين دي ذالکوم الله ربکم دا بیاد سماره او نتیجې د دلایلو او مسله توحید نو ذالیکم الله ربکم داصبتون والا الله دستا سورب لا اله الا هو نشته ده حاجت را مشکل کوشا سیوا دا غنا خالق کل شی پیدا کوونکی داري او شیدو فعبدوه خاص د دې الله بندگی کوید ابلنا وهو ذا الله على کل شی وکیل هر یو شی کار ساز او ذمہ دار ده لا توذکر القبصار نشی لی دې دې الله لارا الابصار سترګو والا سترګو مراد مخلوق دا مخلوق الله پخپل نظر په خاطه کې نشي راوست الله نه لیدل خو دنیا کې حق وو ويدرك الابصار او دا الله چې دې ویني سترګو والا الله دا مخلوق ني خو مخلوق الله نشي دې دنیا متخذله پخوانی بدعتيان او ويدا الله دا, اللہ دا رویتنا مطلق انکار کای او دا یاد دلیل نشه وګوره وای قران کې الله وای لا تو درکول ابصار وایو درکول ابصار الله سترګو والا الله نشی لیدې موږ د دنیا یادې اخرت کې لیدل هغه خو د قران د غنو آیاتونو نه راځي به زه به تاسو هم غنو آیاتونو او صراحتن د احادیثونو د عقیده زمون د لهنوور جم داقی د دا, دا, دا چې دنیا ک اللهلی دلی کېږي نه و او خرت کې به دیدار لهه کی نه خوډیر ل مقام دی اولو تیفل خبریر او د الله باریبی او خبردار زات متزین کار ځکه کوي دا چې د نااشنا کارونونه د مجزات نه نه اقل چې کومه خبره ظایر کنالی د غ هغ کار کوي نو ځکه دین کار کوي د خبر. بیا ترغیب د قران ته قد یقین انجا کوم راغلیتا او سباصایر او دلائل من ربکم د طرف د رب ساسونا د قران یاده بصایر اصل کی یو بسارت ته وبالبصیرت ته بصیرت د زړپوی ته وی د زړ سترګو ته قد یقین انجا کوم راغلیتا او سباصایر من ربکم د زړ سترګې د طرف د رب ساسونا قران ته د زړ سترګې وی دا ولی زګی کمصړی قران وین او د دزدرسترګي است د زړسترګي کولوش د سرسترګي خدارچا کولوي خدزړسترګي چې کولوش نو د سړي بیا حق ویله ما سیلولي خو په قران سره د زړسترګي کولا وی او د قران کمال له چې قران ديني ویلي او قران تنیناس نو بس تا تبا لړاو جوراو کنداو کپراو غلط او سي او تيارو رنا سي پتن لهي ته به زړه ټول خلخ خري او د ټولي خبري خبري خري چې کله د قرآ نو ترګې بهې کولو شي دقرآ په میثال د ټارچ او د بټ او د بله په او د راړه دی دنیا خوټوله تییاه ده نو چېشا سرهقرآ شته نوورړ سره ده د دنیا په تیار کې به د روخان وي او ګرزی به داسې او پ نه لږي یو سړی لګې خبره کوې ته پینم پوه چې د خبره ی د غلته ده. ته زبس علم دریااب ددم بګی چرته او چې قران دې کلوه نو مولا دينی جټه مې دي تعلیم یافتلې مې نه او چې قران یې وې نو دا قران په اورې دوسرابا دې بیا مولا معلومای پته لګی چې دا خبره دا کمزه نه کوي دا تا شروع را یمون دل ته بازی مارګری دي امیا سوک رکشه چلای سوک لا کام مزدور کار غریب غریبنا یو ټکه اسکول ویلې ده او نه نازیره ویلې ده وی خو دا قران درسونه کې ناز دي نو چې خبري شروع کیده و جوړه غټه مولا ده د څه خبرې او ااو د مولا چې خطبه و یو اخلو کولو کې خبره شروع کیده ته پته لګی چې سړی څنګه ده موږ یو مرګلې رکشه چلی بلکل جټه نه سړی په دې وروښنه د قران خدمت کوي ماسخ وطن زموږ درشي اوس کو چوټي وو دغه نه بعد دورو نه مخې روس نغا دا خلکو ته تختې خوتل خواران خصل د ډیر وخت نه ډی او د مات خدمتته در وسې خپل کار کوي او د ټغا ما ته ی رزبوي وای چې د جې پور ز راکشه چلو او بار چتهم که نه او چرته جممات تهور شمانزه ته او مولا نګه ب وایو خبرې شروع کې زه به چې سړی ختا شو لکه وی چاتهويته وخت د جممات او مدرسې تضې راځي که نه او د خوآ در سکې تا تسیج دکل مایتا وتا سوی ما وتا وی چژړکه میشتہ ذړکه میشتہ ویله نشم نور پوی شويب لکه خید میشتہ کړه نو دا قرآن کماله سسٹر کې کولوش قد جاءکم بصائر من ربکم بصائر قرآن ته ویل کی دلائل یقینا راغله تا اوستا در دلیل کتاب دلائل او د زړه سترګې د تر تر پساو سنا فمن ابصر چعزان پویک اب سره په معنا د عقل ځانې پوي فلی نفسي فائدې ځان لدا و من आम्ही او سوچې ته ورون شو بوج او نقصان بدله ومان عليكم بي وكي بي حافظه نیم زبتا سبحان دې سي مدار زې ذمہ دار نیم بيان زما کار منل نه منل استاسو وکذالک نسرف الايات تاسو درما قبا هغه قباتم یاد ساته تبم چليږي دعا قوی مخی بیان شده امتحانات د صورت انام یو دا چه تکره مسئلہ بیان که تا تبوئی یوازی مولا تی تپوئیگی بل سوگ نپوئی چه دا مسئلہ شروع کڑیوئی داغی جوابی کڑیو چه دا دا اللہ احسان و پیرزونه دا چه سوپ دی مسئلہ پوئی که اچاند دی مسئلی دا بیان کاروائی دویم بدا تاوئی خانو بلا مسئلہ دلن درزی ار وقت توحید دی داي جواب اخلو دا راته دا الله حکم دی چې دا وایا او بل د دې دا, دا په روایت چې مونږه ونې مونږه کو پاتولېږي نو چې بار بار بیانېږي نو چې څوک د الله د توحید خلاف او منکری ناغه بخپلخ کار شي چې د قدا قران د توحید منکر دی اوس ده اس وکذالک نو صرف الايات دلتوزا درما قبل دا درېما دا قبلنا اریا ودبلنا سختي درېما قبدادا دره می تراز بر بانده که خواه استاز ده سوک ده استاز ده سوک قرآن ده چانه ویلده وکزا لکم دارنگی نصرف ال آیات من د دلائل ده توحید ولی اقولو ده ده پارا چه ده خلقوه ای تراز که درسته درسته منه ای ممن تعلم ته ده قرآن ده چانه ایج ده کده ده استاز ده نو دره می تراز برده پا استاز کهی خواه تغ پنج اپلان پلان کې پنجپ شری نه د خوآویل دی نو تمامدل ته مونږته شر جوړکهه نو دابا دابا دا به دا به اټې تیراي تا باې به د تیرا کې درستته اولیاخو د راستته درستته م من چا نه د خوآویل دی دا به دربانې را نو چې ب خوند و نه تو به ما ماچر په خواران او چې کم نرینو اوله جواب بر کې تهګورو وو جواب اللهښ چې پهستاې تیراو کې ته به ته سر پست نو به خوان دا انکار کی یو طالب مون سره مخ کې سوکا له مخ درس ما سره یو دوه ورځې او کړي بیاي شوق کې کله که کنه درس شروع نو دا درس کولا له شوق خبري نه دي دا پورا د سوچ خبري نو هرڅه د سوچ کې شوق کې راغله چې دا به آسان کای هم دا غسه سوچ میدان ته ټوپ کړي نو چې درس یو کولا ته خلق راغون شي درس باندې او تیر خدا دم کپتلا دل ته یوسف بابت ته غلط شر جوړ کړي دے تے وسل شر روڑی نه نہ توبہ ما خو نه قرآن نے غوسہ نہ پیشنم بے زین پیشن مگر وہ یقول درستا وئی با چاندی اس دے کڑے دے ولینوبین او دے پار چمنگ بیان خدا قرآن او دا مسئلہ الی قوم دا قوم دا پار عالم نہ چپوئی جواب ورے تبی مایو ہے کہ میرے ربک جواب بدئی تا تے وئی چاندی ویلے اپلان کی شری استاد نہ اجی شری جوڑ کڑے تبوتوے ہمیں بے شک استاد دے واہورا دخل کتاب نہ دے کھولے ک دا کتاب کھتا نہ بیانوں دا اللہ کتاب بیانوں ز خودانے میں چے استاد میں مانے ز خو ہم قرانوں مانے اللہ کتاب ایت تبے تبوتوے جواب کی داے تامی دا ریو کما دا کتاب وہ ہے لے چوی شے تا تم ربک تر طرف ستانا نزلت قران بیانوں ز تا دا استاد خبرے نہ کم او د قران کې مسله سره ادا دا, دا چې لا اله الا هو نشته د حاجت را مشکل ګشا سیواد الله نه بل څوک نو قران د الله دی او مسله د توحید د غلطه بیان نو استاد خبرې نکوه وارزن المشرکین او مخواړه او د مشرکینونه مشرکین مخواړه سمانه کدي در باندې تیرازونه کوي او د قران او توید نری بندي مختیواړه او میما تخپل کار جاری سات د الله کتاب او توحید وای ولو شا اللہ او چره اللہ تقوخوه ماشرکو دیخل کو بشرک نو کرده اللہ بی بزور توحید منده واغا مقصود نه وما جالنا که مونگنی گرزول تا علیم بدیبانی حفیظانی گه سمانا استاکار بیان ده وما انتو تنی علیم بدیبانی بیوکیل انزمدار ولا تصوب اللذین یادون من دون اللہ طریقه دا دعوت و یو عدب مسئلہ چه بیانه که نا نو کل کل بدی خلق و سکی ن چ تم دخله نکنه کن زلوبا سي نو چې کنزل تامو کړل نو جنگ بجو شي او چې جنگ جوړ شو फायदा پکې دا غش نو پتا به خبان کې بزا قرآن دین شر جوړي د قوی د شیطان مقصد ده. نو چې کا کنزل کوي ته کنزل نه کوي سينه تکنزلوي پکنزلو سرکار واني او بندا د ادب نه خلاف د دا دا دایې والو سر کنزل خون نه کوي چې ک نو ادب کي دا دعوت د پارا ولا تسب الذين ت كنزل مکوا بیزتی مکوا دا کسانو یالو نه چې دوی را مدد کوي مين دون الا د الله نه سیوا د الله نه سیوا چې دی بل چا ترا مدد شوی دا مشرکان نو وی دا وی خدایانو ته کنزلونه کی کنزل چرتهونه کی دا خدای ته دا مساله شرعی مساله دیدل مفسرین مې کلی شرعی مساله چې دا, دا, دا بل او دا بل مسلک خدای او دغ مذبي مشر ته به کانزل نه کېسممتله مخامخ یاد دی او هممون قاادانی بهسونه وکړی او کنزل نهچ چې چې چېڅخلی د در ځ ویل په ولی صحیح خبره نه پیغمبر غمبر په نهبوه تم ل کوې د زمونږ د سر دشمن هم زیاد دشمن دی خوکو کله د هغه سره خبره شوو بیا مخامهخ سره داسې م کوهی سېناغ ستا پې غمر ته کنځلو کې نه داې ش کې ت خپل په خپله او کنزل خوښان وي وئی وئی تہ زما پختنو مطلب کئ وئی تہ زما بد مور پلان منکن ز زبستہ خموور پلان نہ کنزم کن نہ دا مطلب نویو بدئی چیز مذہبی مشرانو تھا پ مناظره کی پ خبرو کولو کی او دایو خدایانو تھا بس پک نہ وے دکا غلط دې غلط ووای او خو غرت سنجيده طریقه سره کنزلو ته خبره مبوذ اولي ويفايسوب الله ديو بيزيتي او کنزلو کیدا الله عادوان فظد بغير علم په بیلم سره نه الله بو کنزي دالادي دلا پیغمبر بو کنزي نو کنزل باندې کې نور ردوکا مسله بیان بيزيتي باندې کې پم مناظره کې په دعوته په خبره کې ها دا باندې کې د سرو نقصان جوړي یا به چې جنگ جګړه جوړ شي او چې جګړه جوړه شو نو بس بیا با کار خراب شي درس قرآن توحید به منشي شېل قرآن ری مولا بوي 6 دا باندې کاوي مسله خټه ټکا وا خو کنسل مکا بازی خلق بدیوی پوی نیش ویچی لادشونو کنزل شروع کی وی شیخ وی یو کال یو طالب حکمولو راگه را را سر او وی راگه را مایچی ولی وی جی بس قرآن او بیانو مسئله می بیانو لاؤ خلق و رونی وموی و, و خدم سرم را بانده باد کن وی ماواتای چی بس دادی توحید مسئله کی دارازی خیر وی ابل بسرووه چی نجی خبر نه ماه چی صد وی پا ممبر که ناس چی پیر بابا زمان دی چپلی تم نرچی وی خلق پراگیر که وی ماه چی دیر دلگانو بی غیرتو چی تی سر دربانی مات که دا مر قابل وی ما دیل علیگلوه چی پیر بابا دا کنزلو گا علا که پیر بابا سر زمو دشمنی ده کومو وای په پیر بابا چې سکیږي نو دا د خلکو غلطی ده نو موږ غلط رت کوو دا نه چې پیر بابا رات کوو پیر بابا غوښوي چې ډېر شړي باید سړې پدې نه پوي کنزل باندې کذالکوم دارین زاینا لیکلې اومتن خیر سکلې د مون هر یوي دلتا عملهون د دې غامل مشرکانا اتخ پل دین خخ کاری نو کنزل مکوا په طریقه خبرو کا چې دا غزړه والے ثم بیا د دې رب کېدل د دې دی او <سؤال> یونه بس خبر ور تور کړی شی به مکان یامدون باه سچ دی یکي او بالله جه د ایمانې زجر منکرین او تا او قسمونه خری په الله باندې جه د ایمانې مزبوط قسمونه لنجاتم آیه کراشی بیت سموجزه نو لایومن نہ به ایمان بر برودي پدی ویبه مون ته ته موجهزه او خایز مون د خواهش مطابق بالکل ایمان روو الله د پیغبره ان نهلاات یو خو اختیار د مجزاتند الله الله سره دی منه مطالب کوو پی غمر په اختیار مننی د مجزو او دویم پیغمبر اصل خبر دا ده و ما یو شکوم سته د تاسوته تاسو, تا تاسو چې ان د مجزه چې د اضاجات کله چې را شي لا یو میینونه دوی ما نهروړي زان داسې دا بان نه کوي ی سړی چې نهې که با نهسیرز اه خبره داسې نه کو مننی نه په دیځان خلاصې نوقلې بهاف دهته اب ساه هم او اړمون د دیزروونه د حقنا نه اوستګې د دوی کمالم یوم نوې د سینګه چې دوی ما نه راړ نه راړی په او مرتېناول ځل سمطلب اول زل چې دوی انکار کار کړی د زل د ووجې الله توفیخې تی غې ل مسه دا ده چې پوه شي او د زد د نه ان کارو نه پاول زلله توفی قولی بیا توفیق نه میړوي او نظر برید ږفی یانیم دوی په خپله سرکه شو ک یا ماو په دا حال کې چیران پریشان دي ولو اننا نزلنا نه اململلا کته کل نه مع موته حشر نهړم کلله ش خو بله بیا جری و مونږته معجز وښای الله دا زدیان دي کو مجز وت وښ فر را شي تهوي د پېغمبرو کتاب حق مړی را پاسه او مډی را دی کو هغه مډی ورته وای چې دا قران او دا مسالہ حق دا نو دا دونه زدیان دی چې بیم نه مني زديان ور او اننا که چې ټم غن نزلنا الای مول ملائکه را لګلې دي ته فرشتي وکلم مول ماتو خبره وسره کړې وی ملم پس دا قد دا قران او حشرنا اورا پورته کوم غلېم بدی باندې کوله شین هر یو شیخ قبلا مخامه خډاګه پډاګه هر شی دا قرآن و دا توحید با حقانیت خبری شروع کی مدادون زدیان دی ما قانون دی لیو منوچ ایمان روڑی اللہ یا شا اللہ لیکن چا اللہ وڑی ولیکن اکثر ہوں لیکن اکثر یا جہلون جاہلان و زدیان دی یا جہلون اگا جہل مراکب تے مران دے لیکن ناکثر ہوں لیکن اکثر بڑی کی یا جہلون زدیان جاہلان دی یعنی جہل مراکب دے پکی وکہ ذالک جہل مراکب بھی ج او په دې خپل جہالت هم نه وی چې زه جاهل مې و نه په یم الله وی دغې او كذلك جعلنا لكل نبينا ادوان شياطين الانس والجن دا سلورمه قبا او سلوری دا بل نه ګراند یاب بساتې امتحانات چیری دنه یود اول سو یوازې تا تمول یو ته پوي کې دا مسالې کې بل سو نه پوي بل مولا نشتا دویم دا بل مثلا درځ دا یو سره دریم دا استاد یې سوګده نو سلورم دا سلورما دا چې په دغه که کنه او ته په دغه دریو کې د دوی جوابو کې او دوی ته پدی باندي چې په نکړې شي نو سلورم نمبر باغت منصوبہ جوړي نو یې و سره مناظره او مقابله کوو په سلورم نمبر باندې مقابله ته او مناظري دروځي بیا ورته ښه بس موږ تاسو سره مقابله کوو مناظره کوو بمدا سره مناظره وک نو مازار زرا بدر سره کئ خودغه مناظره بسنگئ دیبا نی دنیا در باندې را خبرئ راغون بئش او مناظره بیا کئ نو خو جلسہ به جوړ کئ استاد خلاف خانان ملکان براونی مشران او خلکو تبا دروغ رشتیا ویل شروع استاد خلاف چې داخلكستان واړئ خو تبا سکے نو تا ته جواب ام دِلِ و کذالک و مدارنج جہال نام ګرزولې دې کلي نبیین هرې او پیغمبر د پاره اعدوان دشمنان شیاطین الانس والجن شیطانان په انسانانو او پیريانو کې یوحی بازهم چوسوسې چي خودني کوي باز الی بازن بازوتا زخرف القول ملما خبر غرور ادا دو کې ملما خبر په جن ملما هی ملما دې تا کوي چې په ظاهر کې د دنه شي بیکار ده زائر په اخبار چلاوکړی لري زر برت مثلا دی پتل او د سونه وبیول ورکړي سونه دچی په پتل ته سونه وي دا رنگ د ندی زهر او د ګولې او د کیپسول خول ورته چلاوکړي چې دا علاج ده د نزه ده دغه ته وایي ملمہ خبر الله واي دا خلق دوی دا حق پرس خلاف ملمہ خبري جوړي د دوکي څنګه شل قران رحم الله واقعوبوېم نو په دې یاتون وو پوهې شل قران رحم الله یې چې پما باندې د امتحانات دا سلورم چراغه ناغه وخت کې نوي نوي مسلو وا خوشا خبر شو چې دېره مسلې کوي نو دا نورې خبره خو سره چړ ل خو په دغې او نه نو نواخې را پسی مولیان غون کړل او ایما سرهغ و معشومانو چای ته مسله بایانله او قرآ در س او مشرانو کې را سر دو درې سړی دو جلسه جوړه کړه په پنجپیر کې د خو دا پور میان راغلی پپ د چې سوو په شپېرم مرکز نه لاندې غوببېږي او خواشګي ناغشوبو کې ټه جلسه جوړه ہوئی۔ وای موليان قوشان راغلي او تقرونه شروع کړي زوی کورم وې مرګری رال چې شدا به څه چلکی دا, چل دا خټول دنیا راغلی ده یې مې چ الله بخیر کی وې پکې ادو ادری کسو یوی ویم یرید لو می ما سر بتا سو نہ زیلک تاسو سو دل تکین زکا چتا سر راشے را سر لاڈ شو تاسو رو روب راشی نو زباوی سر مقابله کوم کو ستا سو با علاج کوم می تا سو مزے بس تا سو کین ما توی جی تما ز مڑ بری کی ما بس خیر مڑ می دی کی خود ززم جلسہ شروع ہوا مولیاں لگی آئی زگونا غور زئی او جس بک راغلی دا پنچ پیرے رے دا چه ده دوان منی خیرات نمنی انبیان منی اولیان منی او گورا دی نمنی ده ولی بزرگ نمنی ده وی چنشی کوله او پلان کیوی لی دی چه پا یو قدم بانه تر عرش پوری او و ماری دی رفتار د دا دروی شان واہ واہ واہ واہ سون اخوالی دلیلی وی دا دی دلیلی دارن بل با تقریقه وی پلان کی کتاب کیلی کتاب کیلی کلی چې چه دا چه سحاجت پ او پا یو او پا یو سورتوی گتا او پا یو کانی باندیم یقینو کنو لنفعهو فیدا بوله ورکی خبر دا یقین دا په گتا او پا خور و پا دیری بانده چه اعتماد کوا یقین کوانو نو اللہ با دی داله با دی کی دالا ولی دیو دا پا ولی بانده اعتماد مونگ نکو ولی دارن بل بل کتاب وارا و بل بل کتاب وار دا زخرا فالقول شروع زهور وزه ورلم سره وما ته چې زه تووب له راغلی توبو واسم <تصفح> ما له و و بس سی دکه تووبوباسې نو تووب وااسې د خلکو په مخکې کوی کوي نو بسمونږې مااف کوو چې بیا به هم بیا او پسسې خبرې نه کوي ما چا زه تووبو واسم ما له مخیره چې چه لوڈ سپیکر میتے لاستا که شورو شو قرآن یا تو نمی خبرو رد ده علم غیب پنفی کې یا تو نا ده تصروف پنفی که یا رد ده شیر بانه یا تو نمی شوروکل چو گو را اللہ داوی او ایدام وطوی چو گو رای کنن خلق و زده او خبرو دماؤ ده اختلاف دماؤ ده دی منز که جگڑا و مناظره دار نو دا دا دا دو دوی ما تا غړانی دې او زه دوی ته غړانی هیرم نو دا او کس په کار دے چې هغه زموږ دوالو منس کې ته سلوکي نہ بسوکی نو زه خو ویمه چې دا الله نه ګډ فیصله کون کې نشته دا فیصله بخپله پاللو پا و چې هغه په الله به څنګه کو الله موږ ته څنګه وای په ما الله کتاب را دې ګل دې قران کړه زموږ د دې اختلاف ده. نو ناراضه چې په قران حل کو په د ټولو ایمان دې او حق کتاب دې نو چھ قرآن سویہ بمانو ی قرآن یتنہ میشورو مولیان حیران جی سایا تنہم پتہ کہ کم خلق عوام ہو غریبانن پوی نی دوکڑی کم چوخیار خلق کے پوی دا تا خلق آسان خبری کید قرآن نا او ی پدی میرا شروع کو دارنگ دا مولیان رد میشورو پتہ دی چھ دی دین پٹکڑے دا دا دا وئی سپا کیوناران را پاسے دل وئی چھا دی حق پٹکڑے دا خدا قرآن یا تنہ نہ مئی بس ناران بکیورا پاسین مریانو پاسه کوتا کې ټوپک راواغ شي چا نه پټ کې پاتې او چا نه پانی پات شه بوي چې هغه د پنځفیر نو تختې الواز پنځفیر کې بیا دسي را پا نسیدل بهره له غ خپل او د واخه و امام غسه لنډه وي ندایاتون مطلب بوین پښه چې زله دا واقع اوس ګورې سو پوي وکذالک عمدارنجی جانه مونږ غړزولی له کله نبیین دار پیغمبر دپاره دا اعدوان دشمنان شیاطین الین ذوالجن شیطانان په انسانانو پیریانو کې سین سیده سجن دی او یو هیباز وملاباز وسوسه چی خوده نه کې باز باز او تزخرف القول لمما خبر غرور ادا دو کې ولو شاربک کی چېرستا رب تخوخه و ما فالوه دا بینو کړي فزرهم دسینوش کوړي خو بس امتحان ده فزروم پری ده دوی و ما غسه چې دوی یا جوړی او د دې د علما د درو خبري وله جوړی وی ولې تسغایله ده د دې پارا چکاګشي وکيري الہی له تا افدت الذین زنا کا سانو لا یمنونای چی ایمان نلری کم چی بې ایمان نری نو اخلق بدی د دې د علما منګړوږي سو که هانیاو تا چې مان وروړي بلاخره باخره ور يرځوه او دې دا پرې چې دی پسند دا خبرې ور یقطرفو او جوړ کی ماغه سه هم مختلفون چې دی ځان نه جوړهونکي دې نو جواب ستا تب سکے چې دې دا خبره ختمې شې تبوې خه فیصله کو داوت به ور کې د تحکیم به کتاب فیصله به په قران کو قران ده ته منازره چله مخه کم سرهم چې دا سره باس کای په په بدعت کې په کمه مسره کای نو سب طریقه ته قرآن تراکه کی وې اصول له اصل له قرآن ته برابر ولي بنیاد او دا قرآن د خدای شاند خپل یو رووب دی په مناظره کې په باس کې د قرآن آیات و یا بس په مخالفت دی روبه ورزاو دا قرآن کمال بس بیا هغه کوه لیش او غیر الله آیات غیر د الله نه اب تغیزو ولتم حکما فیصله کوونکې حالانکی وواللزی اللہ غزا تینزل علیکم الکتاب مفصلا را لے گلے دی کتاب مفصلا واضح پدی مسلا پا اللہ فیصل که وراز ہے بیووی اللہ بانی بسنگ که را لے گلے او دا قرآن حق کتاب دی تاوست امن ملیان له زینا سانه تی مل کتابه چې ورک ورتهمون اعلم د کتابی عالمونوي پوهي چې نه داقرران مننظرون ناازل شوي د م رب کا طرف درفستا در نهبلحق کې په هه فلا تفون نه تمکې ک من د شکه اونکه د دقرآ په حقانیت او یا دی په ذااب را وکې تمد قمات رب کا صخه معاضله پوور شال خبره درفته سقان پرشتینواري او له پین صاف اولا مبد للی قماتي نیشته د بدونکې دا الله حکومونو فی سلوور لی سلی نبدلی کی تغیق قانون دی چه دا اللہ سرشری کی صدار برخدار نشته وو سمیول علیم او دا اللہ ریدون گے پوئے دے ان تو تے آگ سرمان سوال پیدا شو چه توے شر بانی رت شر غلط تے دا خلق چی کئی دا غلط تے. نو دا ټوله دنیا چے لگی آر اکسریت ٹھولا گا ترپ ترے ٹھول مولیانا گا ترپ تری دې ترواوي جایز وای شرکیات ویرات کەی نو الله داغي جواب کەی اکثریت دلیل نهه اکثریت بچی بنځي او دې شي خلک خطا کړی ویرات وکړي شرم کەی چې تیرت کې وای چې دا داتوله دنیا چي لګیا ولی دوی نه کوی دا موليان دي دا خلک تاته وای ته وې نشي کولې داخله کاسي باغانو له خوشي دې پیر بابا له سونو دنیا رازي او دا د بابا داتا کې دا, دا, دا, دا خو هیڅ دونې لوی مخلوق راځي راځ ټول دنیا لګي دا ټول کافر او مشرک دي تا ته بد او پدې باوام هم دوغه کتابه مغلی کوي نو الله پاک دا غیرت کوي اکثریت دلیل نه لے۔ وای ان ټول کې چریتہ تابیداریو کې اکثر من ارز دا اکثر دا غا چا چزمکه کیدنی یو ځیل لوکا وا بړیتا ان سبیل الله دا الله د سمیلارینا اکثریت دلیل نه لے۔ جمهوریت په ین ته ویونه دي ته بيدارینه کایلا زوان دا اکثر ته بيدارینه کایمګر دا ګومان وای نو هم نه دي ኢلا یخرسون مگر اٹکلیان <تصفح> پاټکلو به دلیل روان دي اکثر خلکو به دلیل لګي نوردا اکثریت چې اکثریت دین نده او دلیل نده ځوم په دین کې اکثریت دلیل نده حقانیت دلیل دی کله چې حقانیت معیار شو او بیا ویاپکه حقانیت باندې اکثر روانو نوخه خبره خدا نا چې اکثریت ته اصلن او اولن دلیل شي اصلن او اولن دلیل نه حقانیت اصلن او اولن دلیل نه نو کو یو طرف ته یو کس دی خو په دلیل له حق دی اول طرف ته ټول دنیا دا بي دلیل دا ده دلیلو په دلیل بیا اکثر روان ديخه خبر بیا اکثریت نیو خلاف به معیار دلیل <coughs> او د جمهوریت هم دی جمهوریت سیاست دا جممهور خل په جمهوریت روانې فیصله پسکو کوو و په جمهوریت اسلام کې دا جمهوریت شته دا کم چې موج دی او خلک اخت دی چې کوم نه دي خو چې کوم مذبی خلک دی نوغوی و مونږ اسلام راولو نوی اسلام د جمهوریت پلار لار ناراضي ولی <coughs> سیاست ده دي نسره دین نه او دین باندې دین په لار کیږي او دین پلار لار برازي نو را ولی دین او په لار د کفر داني شي کې دیو جنا ایک بار اموي علامہ اقبال, علام اقبال. تو نه کیا دیکھ مغرب کا جمهوری نظام چهر روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر وی تا دا مغرب د جمهوری نظام حقیقت نده پی جندلی و کو که خجی جمهوری ستوی دا آوام حکومت توی وی ظایر که چهر روشن ظایر که خو آواز دیر خوگ و روخان اخکاری خوان درون چنگیز سه تاریک تر د چنگیز خان و دالا حکو خان دا غزلمون او زیاد بر طرز ظلم او زیاد تر پکې او بیا وایي جمهوریت ایک ترزه حکومت ہے کې میں بندو کو گنا کوي تهولا نه کوي وی جمهوریت یو دازي طرز حکومت ته چې پدې کې سرونه هوښ نه لري کېږي خو سرونه تل لري کېږي نه سرونه تل لري کېږي سرونه سر بشمیر لري کېږي نو دا پته نه کې چې د سر کې عقل او پوهشتہ کنيشتہ نو د یو لوی ونی چې شناخ دې او لوی ونی دې دا غوټ او د یو شپاړه سمته علی می افته یاده فارق فاضل مولا وټ یو حیثیت دې کنه یو د جمهوریت ته ووایو ټیک د ویبا فیصله پاک اکثریت رائے باندې اوکا خوول معلوم کچه صاحب رائے سوګری نو معلوم کک رائے والا سوپ دینو آغا رائے والا دے بیا رائے ورکی دا نا یو ترپ تا دے یو وخزا او بل ترپ تا دے یو سړی وخف پوئے دا دیو گی او یادا یو ترپ تا دے یو سړی والار دی اغتا اتت علیمی افتاو عالمان و پوحان و اوٹ او بل طرف دا لسو چارسیا لو فرانو وټ ورک چاو غټلا لاسو چارسیا نو په ډران واله ته جمهوریت معیار نشته <تصفح> زکه ایګبالوی چې داسې شه دینو ظاهر کې ډیر دا نارا اواز ډیر خړې ودنه تاریک تر وینته ته اکثر من فلرز یذ لوکان سه وی اعلان ان یتبیون الا ای دይታ وینداري نه کوي جمهوريت کې مغربي جمهوريت کې شيخ حسن جان صاحب رحمة الله بوي وې پا لاسو کې نه نقصانات دي یو فايده ده او په ملکيت کې چې اسلامی حکومت دي نه خدامسلمانانو دی, خدا دی بادشاہتي لکه سعودي کې نه پاهي کې نه پا فائدې دي یو نقصان نه د جمهوريت نه ملکيت خله اب اچی کی زکا چې ملکیت کې نه خفه نه یو نقصان دی یا نقصان سره چې دا بچی په وراثه او په نسب روانه دهغه نقصان دی ورکه بس او جمهوریت کې نه نقصانات دي نه फायदा پکې واسه دا چې دا د عوام حکومت تیر چاته د راي حق دی بس نور نقصان سهل دی دوم دی مملکې چې داسې اوښو دا د جمهوریت کرښمه دي که ملټوله خلای شوار پینځه کال وروسته الیکشن د نو د ملټوله خزانه پیوله ای او بیا د ملټوله خزانه سکی په ممبرانو اغستو باندې لګي ممبرانو اغستري کی په لکه نو کرونو په داسنهټ د دا پارا او دا صدر وزیر د وزیر اعظم د انتخاب د پارا ممبر اخلي په لکه نو دمال خزانه به تبایش ذکر ہوئی. اگر جمهوریت این انتخاب است عذاب است عذاب است عذاب است عذاب دی این یتبیونت بی روان اللہ زون مگر گمان بسه وین هم ندی دی اللہ یخ رسون مگر اٹ کالیان و بی روان این نارب کا بیشکستارب و عالم و پویده مانیو زلو پاغچا چی گمرای انسویلی دا لادا لارینا و هو دا لعالم اپویده بالمحتدین پس مالار فکلو ممازو کی رسم اللہ نا اس دویم ایسا دا صورتی انا ترخیر اپورے پدے کے رد دا شرک فعلی, شرک فعلی رد کئی تبصیل شئو کی تب و سورت المائده کی شریعت پھیلی ستوی فقلوخ رحم مدغسنا ذکر رسول الله علیه شیاد کڑے شنون دا الله پاغی ان کوم د بشریتا ص بیا یا دید الله پایو تونو حکم مومنین او مومنان یعنی د الله حلال ز حلال وے حرام مکه حرام م جوړ وای ځان و ما علیکو سریتا ص لرا الله تا کلوخ رحم مدغسنا ذکر رسول الله علیه شیاد کڑے شنون دا الله پاغی یعنی پزانه وله حرام وے وقدی قن فصل واضح کوي الله تاسو ته ما وحرام علیکم چه حرام کړی دي پ تاسو سچه حرام دي تو واضح کوي رو صبح تبيان کی الاما ستره تو میله مگر اغا چه محتاج شيطان سو اغي تا آن حرام دي خو حالت ته ندونه خوړې شي چې مرنه مچ وای نویشګه گثیر رندیر خلق لې ذلون خلق گمراه نور بیا هواي هم پخپل خوائشات وبغیر علم بي دليلا بي دا اللہ حلال و تا حرام و حرام و تا حلال و ای اننا ربکا بیشک سارب و عالم و پویده پا موت دین حد نوت ان کو و ضرور زائر الاسم او پرې اخکار گنا و بات نو پٹا اخکار گنا شرک فیلی باتینو گناہ شرکی اعتقادی چیزړه کېدا یا ظاهر الاسم اخकारा گناہ چې پاندامونو کیږي و باتینو هغه پټ گناہ چې زړه کېدا د زړه او ظاهري داندامونو ګناونا پرې ده ان الذين يقين انا گسانې 149 مچ کوي گناہ سيزون سزا باور تور کړي شی بما كانوا يقترفون باغه چې 2000 نه جوړي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله نظر د غیر الله باندې را او مخره مما دغه سره لم يذكر الله لم يذكر اسم الله عليه چې نه د الله پغې باندېغشه چې پهغې د الله نو غ شي بلکه د غیر الله په نوبانې منلی شي چې دا د پلانې بابا بزار نظر نیاز وای نهلهفی یقین دا د پ د پ نو دا پلیت مخره و نه شااطتی نو ب شه شیطان لا یحونه یوهونه چی چې الله یا خپلو یارانو دوستانو ته جادی لو جادیلو کوم چې جګړه کې او سره په د نظر نیاز سمعتلم دا الله نه سیوا د بل پنوم منل شی به خوره نه نظر د غیر الله خو شیطان څه کوي اخپلو یاران تی تا تات په جګړه تا به نه ری تاتو تا ښا خیس توخ کولې ګډه لال شوی ته دا مردار دی او په کليمه خو چې دین دو مسلمانې او دا غجلالانو بسم الله و اکبر پی ویلو بھی تا تر بدا جگڑی کئی دارنگو گو رسونا کلی روجی پخشی وی خشتا کیرنی و فیرنی فیر فیر فیر پخشی ویده او خشتا شربت شی د دا سن, سن بنو او تا دا پلیت ته دا اللہ دا رزق بقدری که حلال دا اللہ حلال و ته حرام ویده تا سر بدا جگڑی کئی الله وی پام کوای د دی مولیانو دا شیطانانو د دی یارانو چه تاسو سره جگڑی کئی په شرک د دې ورېونه مننه واینا تاسو هم که چیرته تاسو د دې و منل او د حرامه ته حلاله نظر د غیر اللام مخ وړ د دې په خلی نظر غیر اللام جایز وګڼه نو څه نقصان بې وای انکم بشکتاه سو بل مشرکون خام خام مشرکانې مشرک بش د دې و نه چې نظر د حلاله او غذر باندې خوړی او ګورې و ان هم اینکم لی مشرکون کچرت تاسو دا دی مولیانو منل چې نظر ته حلال ہوئی نو اینکم بیشک تاسو لی مشرکون خامخام مشرکانیه دا دی په منلو بی دلیل اینکم ام دا صد پار روڑو دا تحقیق دا پار او لی مشرکون لام باندې تا تاکید لم پا مشرکون بانده بیا داخل کرده نو پا تاکید سر وئی یقینا پا خبره خبر دا خا مخاوتا سو مشرکانيه چې داږي په خلیم اغه نظر د غیر الله حلال کو او ام خور چې نه جی خورمړه دا پاک او حلال نه وي تاسو مو مشرکان چې قرآن به یو ګورای کنه زف فتوان کوم خلک وی فتوی کوي زوی فتوان مفتی الله دې او فتوی څه کیږي کله دا قران کې وان اتاتموهم قد دیمولیان او مومنل دین نظر د غیر الله تم حلال وې نو انکم لمشریکون یقینا خامخات اوسه مشرکانیه موذ القران ش عبد القادر رحم الله د دې یاد دلان دي وکړي وای یعنی شرک فقط یهی نہیں کی کسی کو سوای خدا کے پوجے بلکه حکم میں ہے کہ اور کا موتی ہو وای شر کی आवाज دې د د الله نېوا د بلې بعد توکې بلکې شرک دام دی چې ب دله د بل خبره وومې د کوي وین اطاتوه نه کوم له مشر کوون دا او من کا تن په هنا هو ترغی بیاقررانته نو د شرک نه به څنګه بچ ویدا لا کتاب وا یکنه دې ځان جمد دې او من کا نمایتن آیا غ سوق چا غوی مړ مړ من پشرکی اختاي فاهنا و همغه دې جمد دې کو په بیان د قران وجلنا له او غر زودل ر نورن رانا د قران نو يمشي دې بیا غر زی به په دې رانا سر سره فين ناس په خلکو کې چې قران و سراو نو بس رانا ولا لسرا له غرزی د دنیا کې د دې د رانا د خلکو د بیان کی. و اذا قران والا چې په قران جم دشه وي دا کمن په شاندغه چا کیدی شي مسلوه چې حال دا غدی مسل صفات حال دی چې په ظلمات پتیارو کی پروتي لسه به خارج منها او نوی وطن کی دے دے نو وی وتون کیدی دی نو د قران نه به خبر هغه پتیاره کې پروت دی نو د قران نه به خبر او د قران نه با خبر برابر نه دی غذالیکوم دا دارین زوینه لکافرین خصه شوی دی کافر علماء کانو یعملونه غس چې دی یکي ذا لکه جاتی کول قې نه کاابره مجرمی ها دا پزه <تصفح> پ امتحان دا داغین نه غړ چې کله په مننظرو نه شي که نه په مننظرو په دلیل د نه پهشا شو لکه مخکې نو بیا به شي بیا به دو راغون شي قتل ستا خلاب به د قتل منصې جوړي وایراشه دا په مننظرو نکی نو وی وچ چې خلاص شو نو ده قتل منصوبی بده جوڑهی مڑکی بڑه والله اللہ وی دام امیشخل کو کڑی دی اللہ بده تی بچکی و کزالی کون دارنگی جالنا منگر زولی دی فی کل قریتین پار کلی که اکابر مجرمی مشران مجرمان دری کلی امیشا ده کلی مشر مجرمی کلی مشر خان ملک اکسا بیدینا ریام کورودی دا پارا چې دوی تدبیرو تدبیر کید ه حق پرس خلاف په ه بریګري کې قومایم کورونه تدبیر نه کوي لا بیان وسهم مګر وبال نقصان به په خپل ځانو سرونی و مایه شرونه دی په پویګینا دا حق پرس خلاف منځوبه جوړول ځان لا نقصان ورکول دي لاله دین او دا حق خبر نه ودري و زجر پینکار دا رسالت پیغمبر م نه مې کله چیرې شي بيتا آيات نه حکم قالودي وای ل نو مې نه هرگز مونږ ایمان نه ورو حتا تر دې پوره نو تا چیرګڑے شمون ته اسلامه پشانده اوتی رسول الله چیرګڑے شاو دا ورګڑے شاو دا الله پیغمبران او تا مونږ یې سارې رسالت نه منو الله دې مونږ ته پخپله وهي وکي وړه خلو واټه خبرې کولې الله والا علمو پوي الله وي هي سو چر چیا جلو ګرځي رسالت او خپل پیغمبري الله پوي محمد رسول الله سلام کې زيو اغلی رسالت ورک تا سوې موږ پیغمبران شوي تا سو کې زې کوم سيسيم اللذین زرچور چې کسانو د جرمو چې مجرمانی صغارون زلات ان الله اله طرف نوازاب و عذاب شدیدن سخ مادي وجه کانون يم قرون تدبیر کو خلاف د حق پرس افمن الله او آیا سو را دو کله یهديهو چې الله ته هدایتو کی, اللہ اللہ دا تا کی نویش نو یشرح صدره نو پرانیزي کولو کی د سینې رسول اسلام منلو د اسلام ته الله په حق بچاواني د حق رادیو کی سینې کولو کی پران او حق توحید چې بیانیږي نزدې علی و مې یریدو سوچ را دو کې انو زللو چې مہر د گمراه وی په دزد دا وجه نو یجلس درو ګرځید د سینې زیقن تنگا دا قران نا او حرجن بندا سختا په د اثر نه کوي دا چې وته دا قران او حق منل ګراني کانه ما ګویا کی ګویا کی اسادو فیس سما دی اسمان ته لکه اسمان ته قتل چی ګراندې ته قران او توحید او ورېدل او منل ګراني کذالیکم دارنج یع جل الله رسا ګرزای الله رز پلیتې ولانت علل الذين باكستانو لا یمنو نه چیمان نروڑی په قران ترغیب یا دا سراتو ربک مسقیمه دا قران دا دلارا درب ستا نیغا دا ستا درب نیغا دا دی پسی روانچ قدی خینا فصل نلایات مونگ بیانو آیاتونا لی قوم دا قوم دا پار ازدکرون چی نسیت قبلی لهم دی دا پار دار و سلام کور دا سلامتیار جنت ان درب این پنیز درب ددی و حوالی ام دا اللہ مددگار دی بی مددی وجه کانوی عملون چی دی دنیا کې عمل کاؤ نو الله با لیم بجلی برک تخویف ی شو هم چې را جمه بهې الله جمع ټول الله به ته ووي تخفم دی اوور سره رد دی د مشرقین بلجن چې فرشتې الله سره شریک کړي دي په دغه وررض د یاتی ش هم الله را جمع کې جمعمی جمع یا ټول ټول والله ځان ته جمعم کې نو بیا به ته ووي الجن شلجن اې ټول کې اته جنات او جناتو ته وای پریان وته که دې ستک سر ته یقینا تاسو ډېر گمراه کړو مینل انسانانو نه تاسو خدای انسانان ډېر گمراه کړو په شرک ما دا کړی وخته کړو وقالو اولیاو هم وای با د دنیا غو دوستان مینل انسانانو کې ته جناتو غیاران کوډګر تعویزګر چې جنات ته تابې کړی ای بوي ربانه زموږ را به استمتابازونه فایدا غست و از زم... بازی بازو زمون به بازن با بازو زمون بازو دا بازو نه فایدا غستا صفایدا دا کوٹگر دا فایدا وا چی چی نه تابیکلو نو جین بول دا دروغ رشتیاوی او دا دروغ ویسه تعویز را غور دا تک کلو غور تعویز در وانی شیو ما دا لدا دی رو ویس دا باغه پیره و تر ولاد دا و یو غور کنا داسی دا غیبونه رات برن تعویز و سے جین تا بیکل د کوډګر جادوګر دوکان چلی دی دغه फायदा چاندي شکرانه غستې تعویز روباس هم دو دونارا نه استمتا بازونه به باز او د جناتو صفایدا د جناتو عبادت کیږي تعالی ملغه ویل کیږي پیریانو جنات او شیطانان ای په ډې خوشالو نو د انسانان به الله سره خبره داوا چی مونږ پلو کې دیوبل نه فائدې غستې او تارته دنیا کې سنوي نو خبر بلغ نوم ورشي دو اجلانن لذي خپل نيټه تاجل تلنا چې تارا له مقرر کړې وا نو چون کې عذاب دنیا کې تارا کون مهلت دې راکاو مون پر خپل شركيو پر خپل عمل کې اخته خلک امزان پر شي کول قال لاورتو ينارو ور چه ماسواكم زيد استاسو خالدين في امش به يې پدي کې الا ماشاء الله لکن هغه چې الله واري اللہ وارڈی سمانا اللہ وارڈی منی مومنان مومن به دا جہنم دروزی خو مشرک بندروزی الا دا پمانا دا لیکن استثناء من قطع دا امیش بیئی پدی که دا مشرکان لیکن ماشاءاللہ اگا چه اللہ وارڈی دا جہنم نبیرو باسی چه شرکی نکڑی و گنانگاری نمت این نرپا کبیشکستارا با حکیمون پویو حکیمون حکمت والا والی من پوی دے دلته یو خبره. یا ماشر الجن قد استاکثرتو من الانس قال اولیاء من الانس رب نستمت آبازونا ببازن جناتو انسانانو دیوبلن فائده غسته پا دیبانی حدیث کی واقعہ آئیت یہ روایت تے صحابی محمد بن حشام بن سائب الکلوی ناغ روایت اوی زوی کشرو او مونلا اسلام نور اوړې نزه پلار سره په سفر تللو د عربو سفرې ټولي د صحراو د زنګل وې صحراګانی اوسم ਛړې چې سعودي تلار شي ده هجو مرې لہم معلومیږي چې څونه صحراګانی په دې وخت کې چې څونه زمانہ سورلس پنځل سوا کال وشې ਛړې دا جدين مکی تزين هم پلار ډېر وی دشت راشي او بیا چې د مکینه مدینه ته زی نو دا غي دشت او سر نه معلوم غرونو سلسله دا او دشت دي چرتبه آبادی درتلغه یو کور دو درې راش داسي دشت دشت صحراګانی دي غرونی تا حد نظر با شګختال چرتبه پکیدا ټوله صحرا کې چرتاوني بوټيونه ګورې کوي سوي دا ورکوټه دا د جنگلي دا, دا, دا کیکرونی نی وړي وړي دقه وي چرتدوري به وخ کاری او کی کوي نه په پانی مانی خوری. بس دا قطول او مزقټول اوسه مارب دغدي نو دا ثوابي وي چې زه پلار سره سفر تلیوم محمد بن هشام بن صاحب الكلبي نو زک شرم د شپې د لوپا سفر دوران کې رابانش پرالا نو د شپې یو ګړب سره مشپاو شپم یو ګړب سره زکه دا ګړب انشی کنه دی خو بس چرته پلا ورو په زنګلو کې بس خیمه لګولي او ګړي هینوري نو هیڅ پرابانه نه رااله نو فاتان المبيتا الارا ای الغنم دا ګړو بيزوش کون کیسره مشپرا نو پلا ورو زوسه اراده به تاسو سره بشپو کومخه بزو اوارا بو که ام متعارفو یو بل سر وشپا کولا که پیجندل وینم نو مسافر امدل تاو پاتی که گمیو مخیزم نو ازمون در سشپا را لپلارم غزوم پده ای که چشپا نیمه شوا نو پده نیمه شپا یو شر مخرا ره او ده ده گڑ با یو د گڑی بچه او تخت او خلقی چه گڑی بچه او تخت او چه غی سوری چلوم چگی مغی گڑو مشویغی شو روکڑی که نه شرمخ چپی را را را مالکم چگی سوری شو روکڑی بچه او تختو شرمخ پده که دا گڑبا وی. یا کبیر الوادی جارکا اے ددی وادی او ددی صحرا مشرا د خپل گا ونڈی خیالو کا زانی و چې دیکی قتل سلکسات پس آوازو شو یا سرحان هو سرحان عرب شرم اختوئی جن قبل سرحان یعنی شرم اخت دا بچه و تر اپرید ویچی گتل مغا دا روانو لکه راروانو لکه و راننو رمیت وی مون تا پوسو کو دی گڑبانا چی دا سلو بوا دا سکیلو وی دا دا سی چلو دا شرم اخر عزیز و مون گڑی بیزی تخته او بیا مونږه چې کمزې کې کی پاتې کیږو نو هغه ځای کې د هغه کندې او د هغه وادی او د هغه سهرا په دې پیریانو کې خپل مشري ملکی سرداری نو مونږ د هغه وادي او د هغه سهرا د هغه غړ جنو د مشر په نظر نیاز ورکو نو زمونږ په داسې وخت کې کار راځي نو دا ما چې وی کنه یا کبیره هاذ الوادي دا د جناتو مشر ته چې غووار چراشی او زما ده دګړو دا بچې نه دې شرمخ نه خلاص کی او داده چې چغه والیا یا سرحان نو دا یو غجنو چې چغه وال زما بچې ته اخلاص نو نبی علیہ السلام ته علیہ السلام نه باد دا واقع یوې نبی علیہ السلام شرمخ مر مخنو دا د وړ جنات یو ځان نه شرمخ جوړک د د عقیده خرابولو لپاره نو ته وتر امداد شوهې نو بس غبل و تا چهوالا پریدا نو بس پریخوا د دیخ پلو کی اوی دا غی طریقی سره استم تا بازو نا بے باز نو دا جنات و فائده دا دا سرکشو چاوی پراؤ رسی رامدت شویل و خوشحالی گی ای دا فائده دا عبادتی کی او دا کوڈگر و غیره یاد دا دیگر با کار پسکی دا اگر گردی بیزی تیرا خلاسی گی یادا کوڈگر پیسی او چاندی شکرانی کار وکزالکنو اللی بازو ظالمین بازن بمکانو یک سیبون دا شپگم آخری اقبا امتحان په مسئل د توحید باند اغدا چپا قتل منصوبه کی مکامیاب نشی نا آخر با خلاف حکومت ته چدی رپورٹو نا اولاندی کی حکومت تا یو دا یو شریده خبره اقبرا دیشگرده دی بس وحکومت بدی چې چھتا اقواران او دا, دا مسئلہ در باندې بندے کی نا آخری امتحان بدی چھو حکومت ته با ریپورٹ ور کئی حکومت تا با ریپورٹ پیش کئی اکبر الابادی وئی کنا وی رقیبوں نے رقیبوں نے ریپٹ لکوایی ہے جا جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں وی مخالفین اولادل حکومت تا ریپورٹو نہ پیش کرد چې دا اکبر ولی وایي چې یو الله ارڅ کوي په دې یو الله په دې आवाज باندې چره داخله ځما مخالف نه په دې کتاب باندې اخر دا حربمي چېسب کوي حکومت ته ووي والله وي په دې ما یاريګه په دې کې باندې کار کوي دا اقابات په څڑی راځي امتحانه مونږ سره په دې علاقه دا ټول شي دا ټول راځي چې اش پګوانم پوره شي نش پګوان چې په نورې شنو شنو اخر حکومت ته نو بیا موږ یې فهما غمبان کړ زبکه په پینځله سره یې جیل تمرالم لاړم خدای نه باد الله خبره دا نه خورکړه چې اخر خوسترږي او ټیشرګي غړي دا قانون موږ ته یې شنو الله ما سالو قران خورکو کو وغیص دا کنزول شي دي خلق ورته کنزل کوي خلق بي سلام ناج نو الله دا خي حق پرسته چې دا حالات راضي و تا سر با امدادی دا اللہ وکا ذالکا ام دارنگی نوالی بعض ظالمین اللہ ام دارنگ نوالی بعض ظالمین منگا ارو یوزیکو بعض ظالمان بعض ظالمان منا دا مخالفین دا توحید بعضن بعضو ته یعنی اماراو تا دا ظالمان او اماراو تا زی وغی سر یوزیکی گی ستا خلاف چه دا شرید پسادی دا, دا که یاگه کوي بېمانه دې وجي قانوني اکسيبون چې دوی او شان مل کوي لګیا دي د عمل د وړو او شان دي هم بېمانه ایدام بېمانه ای بېمانه بېمانه یو ځای شه اوستا خلاف سمنسوبي جوړي د قران د ملک او وطن نه له سودا پاره یا معاشر الجن نتوخيفو ګورا دا کم خلک شې د الله د توحید او حق پرس خلاف یا معاشر الجن ای ټول او جماعت د پیریان والی سند انسا انسانانو علمياتکم الله ووته قیامت کی وی. آیا نورا غلی رسل رسلان مینکم تاسو نه يا قَوْمِ عَلَيْكُمْ چه بیان کړی په تاسو آیا دي ځمای اتونه و ينذيرونكم يارولي و تاسو لېقا يومكم هاذا د ملاقات د دیر وزینا سوقنو راغلي چې تاسو د الله کتاب بیان کړی وه قالو دي وې شاهد نامون غوي کولان په زینا په خپل ځانونو چې راغلي و چې راغلي و لې مونومنلي وي وغرتم الحياه الدنيا دو ګکړي جند دنیا وشهدو او دي غوي کړي والان فسين پخپل ځانونو باندې ان هم به شيکدې کانو اوه او دی وګویو کې اعلان پخپل ځانونو ان هم چې بشکدوی کانو دنیا کې کافيري نه کافير ځان تباخرت کې کافر کافير وي و دا ولی ذالک ندوی د دی وجي الله ولذ عذاب ور کوي چې الم یکربوک ان د استارم هیکل قران هلاکون کې یو کلیواله رب ظلمن بشر کو ظلم پدا سیال کې جواب لو غافرون دا غيغه خبري یعنی اللہ بی خبر عذاب نره لیگی حق پرس رو لیگی دا غین آباد بیانوش نیمانی بی اللہ نیسی ولی کلین او دا حر قوم دا پار درجاتون درجی دی ممد آغا سنا میرو چودی سا عمل کئی ارچا تا با دا, عمل دا خبر عمل بد رب و ما رب بکنه استارب بغافل ناخبر آمد آغا سنا یا عملون چی بیا وربکل غنیو ستارب پروا حضور رحم خاوند مهربانه د اینا شاه او غیشی یوسف کوم لري بکیتاسو ک تاسو نه منی الله بتا صلیری و یستخلف اوراب اولی من بعد کوم تاسو سنا باد ما یا هغه چې واڑی کمان شاه کوم سنگ چې تاسو پیدا کړی من ذریه قوم اخرین د اولاد دا قوم مخکینونا تاسو دا مخکینو پیدا کړی تاسو را تاسو مشران لاره داسې به تاسو لري کینو اکبر او انما توه دنیا کینه نه غې تاسو ریواده کیږي هغه قیامت او عذاب لاتین راتون کې ریوامان تم نې تاسو بچ معجزین وبچې د الله عذاب نه فلور توه پیغمبر یا قومه قومه زما اے مالوا علامه کانتکم عمل کوي په خپل طریقا و انني اام انيامل زب عمل کوم د خپل بیان ز بیان نه پرېدم پس او تعالی مونزر چې په یبشه چې من تا کنو لهو تا چادا پارا بای آقبت و دار بہتر انجام دا خیرت اینهو شانده دیلائیو زوالیمون نکامیابیگی ظالمان و جعلو لیلائی من ماذر من الحرس ابن عباس رضی اللہ عنہ ویلو چه من اثر ان ازا اثر ان تعلم جهل العرب فقرا ما فوق السلاسین ومیا من صورت الانعام یو سر دا واری چې د جاہیلیت د عرب و جاہیلیتو نو د یک سی س نه د په مخکې وګوري د غ او دهغوی او نظر د غیرله تاریمات د غیر الله د عرب و بایدوي جااهیت کې داسې وا. و جالو لله دو گرزولی دی اللہ دا پارمیم ما دا غصنا زرا چه اللہ ولی پیدا کری من الحرس د فصل نورا نام او دا دنگر و سارونا نصیبن دو گرزولی دا برخ ایسا فقالو وی حازا دا لیلہ دا دا, دا خدا دا لیسم بزامیم د خپل خیال مطابق ورکی دا شریط طریقی نورکی او وی و حازا دا دا شورکاینا دا زمون دای دا صداران و دا, آو دا مددگاران ویسا دا مشرکین مکبه فصلو شو ساروي به او شو نو پای کې وې د خپل خدایانو پنوم نظر منه وې به فصل کې اسی به جدا کړې یو به وېدا د الله حق زکات هغه زکات به ورکاو خو به زامهم په سهي شریط ریقه نو د خپل وهم ګمان مطابق سنیم ګړې مینګړې او سبه جدا کوي دا پکې د بابا او د پیر بقې یی صدا د کول د اوسم کوي ضمیدار خلک ناپه پهخوا چ به فصل ووشو نو به فصل کې د ل وان په نو منله نو د ل وان د نوسی بهه خوارووشو پرې ملک بزه د پیر بابان نووسې چا بهزه د ل وان نو ل وان باغات کې نوسی دلته ګ عجیبه ده او بله خبره ده چې تاسوخواوا ل زانار سکی شي زور د ډیرر د پالوانه نهداجی به پالاوانو د نوځي خیرات پچګر زی در بدر با او بابا زور آور دی ول خو اتا سو ماړی کینو بیا د نور خلګو لکارونو تاسو وای کنه چې کولی شي نو دا بګر زیدل نو د پښتونوبا زمیندارانو د دې شناغره او د دې مردان او د دې علاقو د دې زمیندارانو دا یو استلاوا من دا بابا پوه منه سیر دا بابا آلا د بابا دا, دا بابا منلا او سلورم مخپا د بابا او د لوی رضوان دا به دا شي کول پومنې مطلب دا چې پمن کې به پاو بلوي ځوان پنوم ورکاو او دا به دا لازم ور به نه نو بیا به وی چې بس تباکی کی مال دولتم اوسلورم نه مطلب داو چې ساروي بو که غن ساروي نو سلورم ایسه په کې د لوی ځوان پنوم ما دارنګ چرګي ته به چی اگې خوي آی چې به بچي روړل نه نو یو ول سم بچیو پکېدل وی سواندنو الله وی دا غسی مشرکین او ويمکو د دین کوي نه له کله شرک څخه کړی لري خدغه خبري کنه ایمکو له دین کوي نه قله <تصفح> بیا به بللو بادا کولا چې غنم جوار پیدا سي د فصل نه جدا کړل وی وی ها زال لله وا ها زال شرکاینا سيسبه جدا کړدا زکات او دا له بابا شکرانا په یو ځای به دا لای سي سر سره جدا کړ د غنم به اوامخواه جووار به او غلب وه په د ډیری کوو کې به کله کل دا داسې راوز غړی دل نه نو که د الله د ایس نه به راوز غړی د غنم نو دا به جودا کړل د بابا د طرته خیر د الله غنی ده خو چې بابا خپنیشي او کدا بابا دا بابا دا دا که بابا باباغې نو به داسې راوز غړیدل او طبام نه کې واپس به بابا ای نه کم لووي داسې سالیمان زما حق نه ورک د غه غ داسې احتام کوي ګوره په معکانه ل فماکانه ل شواک هم کمیسه چې د شیککانو د برخې خاوندانوه فلا سرړله الله آب نه یو ځای کېده د اللهیسې سره و نه تبا به شو وماکانه ل الله او کمیسه چې به الله وه په یا سرله شواکم تلله او یو ځای کېده به د شکان ې سرهوي خیر د الله غنی د سا اماحکومون دیر به د فیصل ل کوي چې د الله ن خپل خدایانو چتکله. ډیر به فیصله شي شروع خبر جهالت وګوره وکزاریکو مدارنګ زینا خیسه شوی دي کثیر من المشرکین ډیر مشرکانو طاقت له اولاده وجل اخبل اولاد شرکاء زینا خیسه کړل معلومه سیګار مدارنګ خیسه